tuhame kwenye Qur'an tuje katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu leo tunataka tuzungumze da moja tu kipengele cha kwanza mambo ambayo hutakiwi kuyajua wewe mwanamke kuhusu wewe na Mola wako na Mtume wako basi tuzungumze hayo tu sehemu ya kwanza inayokuhusu wewe na Mola wako ni kitabu cha Mola wako ya pili ni kuhusu mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni yepi mafungamano baina yako wewe na mtume wako hapa nataka ni waelekeze baadhi ya mambo ambayo sasa wewe atakujuza kwamba ni ipi nafasi ya mtume katika maisha yako mtume ni nani kwako kwanza kabisa wewe mama wa Kiislamu wewe dada wa Kiislamu umehifadhi hadithi ngapi za mtume wako sahihi bali hata zile za uongo umehifadhi hadithi ngapi za mtume wako kam hafith min ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam umehifadhi hadithi ngapi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi kumi umehifadhi hadithi ishirini umehifadhi hadithi 50 au umehifadhi hadithi 100 ukitaka kujua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana nafasi gani katika maisha yako kwanza wewe jiangalie umehifadhi maneno yake mangapi kwa sababu mtume ndiye mfasiri wa Qur'ani mtume ndiye mwalimu mkuu wa huu umma wa Kiislamu sote tunamfata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa wewe kama ni mfasi wa mtume umeshihifadhi maneno mangapi ya mtume Ukitoka katika upande wa kuhifadhi maneno mangapi ya mtume wewe mtume ana nafasi gani katika maisha yako Unaishi kwa mujibu alivyo kufundisha yeye uishi ama wewe unaishi kwa mujibu wa mila zenu za kikabila na mazoea uliyozoea kuishi Siku moja tume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mekane na masahaba zake alipokuwa mekane na masahaba zake akachukua kijiti akachora msitari alipochora msitari akawaambia masahaba Hada sabili Hii ndiyo njia yangu Kisha pembeni ya ule mstari alioandika akachora vijistadi fi vidogo vidogo vingi Akawaambia hivi Wa hii subu Na hivi Nivinjia njia. Na hivi nivinjia njia. Katika kila njia moja kuna shetani. Katika kila njia moja kuna shetani. Shetani huyo amesimama anawalingania watu Wamfate yeye. Wewe mama wakislam, unafata Ye, unayofa, wa Kiislamu unafuata njia ya nani? Je, mavazi yako unayovaa ndio ile hukufundisha mtume? Mfumo ambao unaishi ndio Ndiyo hukufundisha mtume? Ikija amri ya mtume na ikija amri ya mume wako ni nani ambaye amri yake ikija unatetemeka unaingia na hisia kali za uoga na hofu ni ile amri ya mtume au ni ile amri ya mumeo au baba yako au kaka yako au bosi wako nani ambaye anakuwa anahofisha saidi nafsi yako mwanamke wa islamu wa leo anaweza kaambiwa hili unalolifanya mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataa akalifanya lakini mwanamke huyo huyo mume wake akimwambia وسيفف يعني انك تطلقك انا فاني لي والهلالي اتفاني و لي والهرام محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه انا اسمع ثلاث ومن كنا فيه وجد حلاوه الايمان مambo ya aina tatatu yoyote atakayakuwa nayo hayo mambo matatu atakuwa amepata ladha ya iman Miongoni mwa mambo ambayo Mtume aliyosema akasema ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma Ni kuwa Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwa yeye kuliko watu wengine wote Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia ndani ya Qur'an qul In kuntum tuhibbun allaha sema e muhammadi kuambia hao ikiwa wanampenda Allah fattabi'uni nifuateni mimi yuhibbikum Allah Allah atakupendeni wayaghfir lakum dhunubakum na atakusameheni dakusameheni madhambini leo Islam wanafunga ndoa tunashuhudia sisi ndoa za waislam kwanzia uchumba kuanzia kupeleka posa mpaka sherehe ya harusi inapoingia ni maasi ya matupu kinachopatikana katika kheri ya ya ndoa ni ile hutuba ya ndoa na kule mtu kuambiwa umekubali kumuoa nimekubali kuolewa basi lakini kuanzia baada ya hapo ni masia, la, na kabla ya hapo ni masia, ni nani katika Uislamu hajui kama mziki ni haram lakini lao ni waislamu wangapi wanatoa pesa zao wanatoa gharama kubwa kuweka mziki. katika harusi zao na huku wanakiri kwamba hili ni jambo la haramu Kijasa mama zangu dada zangu wanawake wa Kiislamu suala la wewe kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukasikilize maneno yake ukatii amrisho yake eh, na ukaachana makatazo yake hayo ni katika mambo kuhusu wewe hayafungamani na mtu yoyote duniani usipoyafanya utaulizwa wewe mwenyewe mimi kwa leo nitaishia katika hizi nukta mbili ya kuzungumza ni mengi sana ya kuzungumza ni mengi sana lakini nachotaka leo hii utoke nacho na ni swali ambalo naomba uliweke katika akili yako na ni jambo ambalo naomba sasa ukitoka hapa ukifika nyumbani mume wako kaka yako baba yako mjomba wako akikuuliza haya tueleze kule mlipokuenda kwenye mhadhara mmefundishwa nini mmefelezwa nini mweleze, kwamba tumekwenda kufundishwa na tumeelezwa mambo ambayo yanatuhusu sisi na Mola wetu wewe hayakuhusu Ehe mambo gani tumeambiwa ya kwamba kuna mambo Yananihusu mimi mwanamke na Mola wangu. Ja kwanza nililoambiwa leo hii darasani kwenye mhadhara mimi natakiwa nisome kitabu cha Mola wangu ni aibu kubwa mimi binti wa Kiislamu mimi mama wa Kiislamu sijui kusoma Qur'ani hii ni fedheha Allah Subhanahu wa ta'ala ulize siku ya kiyama kwamba wewe tulikupa miaka 80 tulikupa miaka ishirini. tulikupa miaka 50 tulikupa miaka thalathini. hivi miaka thalathini. umeshindwa kujifunza juzuu thalathini. angalau kusisoma tu umeshindwa achilia mbali kuzihifadhi na kufahamu maana yake hili ndilo ambalo nataka mimi uondoke nalo lakini jambo la pili kwamba mambo yanayomhusu mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mambo yanakuhusu wewe hayamuhusu mume wako baba yako mtoto wako mjomba wako wala shangazi yako wala mtu wa aina yoyote usipoyajua usipoyatekeleza usipofuata wewe ndiye utakaehurika kwa hiyo hii ikiwa wewe mwanamtu wa Kiislamu hujahifadhi hata nasabu ya mtume Allahu alayhi wasallam ukisimamishwa hapo Tukakwambia, tueleze nasabu ya mtume anaitwa Muhammad ibn Ali tutajie babu zake watano wa mtume hujui tukikuuliza wewe wake zake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwajui unamjua Aisha tu basi na Khadija ndio unayemjua wale wote huwajui tukikuuliza ni yupi mwanamke wa kwanza kuolewa wa kuolewa watatu kuolewa wa nne kuolewa je mtume aliowa wanawake wangapi ye mtume aliwahi kuoa akaacha kama aliwahi kuwacha aliacha wanawake wangapi haya ni mambo muhimu wewe kuyajua kwa mtume wako sallallahu alayhi wasallam familia ya mtume ahlu beiti wake tunataka sisi tuwajue tuwapende alikuwa na mtume na watoto wangapi alikuwa na wakwe wangapi ni masahaba gani waliooa watoto wa mtume? Mtume alioa kwa masahaba gani? Yote natakiwa wewe kwa sababu yanahusu mtume wako. Wajukuu wa mtume ni kina nani? Na hao wajukuu je, walikuwa na kizazi ama hawakuwa na kizazi? Watoto zao ni kina nani? Mambo yanayohusu mtume, familia yake wake zake wazazi wake baba zake wadogo shangazi zake mtume alikuwa na mashangazi jamani mtume alikuwa na mashangazi ambao ni dada wa baba zake alikuwa nao shangazi zake mtume alikuwa ni nani ndugu wa baba zake mtume upande wa mwanawake ambao ndio hao mashangazi zake walikuwa ni kina nani mtume alikuwa na wajomba au alikuwa hana wajomba wajomba zake mtume ni kina nani yote ni mambo muhimu kuyajua lakini hujui maskini ya Mungu kibaya zaidi ni kwamba kuna mambo dada yangu mama yangu hayakuhusu kabisa hayakuhusu hata kidogo ndiyo umiashadidi ya kupita maelezo unapoteza masaa mawili masaa matatu kunihayo mambo kufuatilia maisha ya watu nani kaolewa nani kaachika, Amizaa lini mtoto wake yukoje amizaa mapacha amizaa amiza wa kike amizaa wa kiume flani kanyanganywa vitu leo fulani kapigwa na mme wake fulani hivi na hivi kuna mambo unayashughulikia hayakuhusu kabisa miongoni mwa vitu ambavyo hutakiwi kuvijua vitu hivyo ni kufahamu Qur'an na kufahamu Sunna ni zamtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na unataka ujione umekula khasara. kabisa ujione umekula hasara itakapokuwa wewe Hufahamu sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ufahamu Qur'ani Hufahamu. unatakiwa wewe ya kwamba umekula khasara. kwa kufunga mahadhara wangu wewe madam uko hai. Haujafa. Masikio unayo, macho uko nayo, akili inafanya kazi. Bado hujachelewa. Jitahidi usome dada yangu. Mama yangu jitahidi sana usome. Kwenye suala la kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usmsikilize mtu. Katika suala la kusoma kitabu cha Mola wako usimsikilize mtu unaruhusiwa kumuasi mume wako unaruhusiwa kumuwasi mzazi wako pindi atakapokuwekea pingamizi la kuto kujua kusoma kitabu cha Mola wako unaruhusiwa kabisa kumuasi unaruhusiwa wewe unune na uonyeshe hisia za kuchukizwa kwamba wewe umekosa haki ya kimsingi ya kufahamu kusoma kitabu cha mula wako. Kwa hiyo ondoka leo hii katika mhadhara wa leo fanya mahadhara huu ni mhadhara wa mabadiliko. Usikubali kuwa ni mama wa umbea, ni mtu wa kusutwa. Achana na ile maneno ya Wasuhili ya kwamba mwanamke kusutwa ni sunna. Nani alikwambia maneno hayo kama mwanamke kusutwa ni sunna? maneno ya kufuru kabisa Biblia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewafundisha umbea na ili muweze kufata sunna ni yenyewe kusutwa na kusoma kitabu cha Mola wako jishughulishi na kufahamu mafundisho ya Mola wako haya ni mambo ambayo wewe hutakiwi kutu ya jua insha Allah katika darasa yetu ya kesho tutazungumza vitu viwili tutazungumza masala ya itikadi umuhimu wa wewe mwanamke wa Kiislamu kujua itikadi yako iliyokuwa sahihi na kujua itikadi ambayo sio sahihi na ni nani upo katika njia sawa sawa na ni nani upo katika njia iliyopotea na jambo la pili tutaligusia umuhimu kufahamu sheria tukufu ya dini ya Kiislamu kwamba hivi ni vitu vinne ambayo nimeviweka kipengele cha kwanza leo tumezungumza Allah na mtume wake kwa ufupi sana kesho tutazungumza itikadi pamoja na sheria dini ya Kiislamu umuhimu wa kufahamu vitu hivi na hasara ambayo mtu anaipata kwa kutokufahamu itikadi sahihi ni ipi na kuto kufahamu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hizo ndao zitakuwa nukta 4 katika kipengele cha kwanza ambacho kinakuhusu wewe na Mola wako kipengele ambacho mtu yoyote hahusiki. unahusika wewe mwenyewe na siku ya kiyama utaulizwa wewe mwenyewe piki yako kwa nini ulikuwa hujui hiki kwa nini ulikuwa hujui hiki kwa nini likuwa ujuhiki? nafunga mhadhara na kuwasomea aya na hii aya ndiyo aya ambayo nitakuwa kila ninapomaliza mhadhara wangu ninawasomea aya hii kila ninapomaliza mhadhara wangu nitakuwa ninawasomea aya hii na hii aya kuomba. ukifika nyumbani kwako tafuta msahafu iangalie hii aya halafu na wewe pia unaisoma mara kwa mara katika sura tufatur. katika sura tufatur, aya nambari 38 na au huenda pia kuna wengine ukiwambiwa sura tufatur, pia wala haijui ni sura gani sura tufatur, ni sura ya 35 ni sura ya 35 سنسفूंगा سوره الفاتح كذلك سوره الفاتح تفوت ايه نمره 37 نا ايه نمره 36 ايه نمره 37 انسمي هذي والذين كفروا نوالئ بهم ومكفورو لهم نار جهنم watapata wao moto wa jahannam la yuqda alayhim hakutu wa kwa wao fayamutu mut wa katha anhum min adhabiha wa la adhabu yani ukiingia katika moto wa jahannam hautokufa na utaendelea kuwa hai wala adhabu haitopungua ni adhabu juu ya adhabu kadhalik yanajisi kulla kafur na kama hivyo tunawalipa kila wenye kukufuru hawa watu watakoingizwa katika moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea anasema wa hum fiha yake katika huo moto wa jahannam wanasema ربنا e mola mlezi akhrijna naomba upashike hapa mama yangu dada yangu binti wa Kiislamu unainisikiliza naomba haya maneno ukitoka leo hapa chukua msahafu uyasome alafu utafakari kwa makini kabisa Allah anasema hivi hao watu watakoingia motoni hao baada kuingia motoni baada kuingia motoni watakuwa wanachomeka na moto wa jehanamu watakuwa wanapiga kelele Wanasema maneno yafuatayo haya maneno ndo uyasikilize kwa makini Wanasema maneno gani? Wanasema hivi: Rabbana ewe Mola wetu mlezi, akhrijna Tutowe katika huu moto, turudi tena duniani, tukienda duniani na'mal saliha tukafanye matendo mema ghaira kunna na'mal Si yale ambayo tuliokuwa tukiyafanya kwa ni mwanzo alikuwa anafanya nini utajua sasa hapo jiulize hawa wanamomba Allah warudi duniani waende wakafanye matendo mema ambayo hawakuyafanya je walikuwa wanafanya matendo gani Baada ya kusema haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala Naomba hili ni jawabu litafakari kwa makini kwanza tafakari kwa makini maneno ambayo hawa watu wa motoni watamwambia Mola wao Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah atawajibu atawaambia hivi hili jibu naomba ni jibu limekaa katika mtindo wa swali ni jibu Limekaa katika mtindo wa swali. Allah atawaambia hivi: Awalamnu'amirukum. Naomba hapo pashike sana dadamu. Pashike vizuri kama ulivyomshikilia mmeo. Au zaidi ulivyomshikilia mmeo. Pashikilie vizuri kama vile mtu ambaye anataka kudondoka akapata mahala pakushika. namna anapofashikilia vizuri baada hawa watu Kumom. Allah awatui wa, awa katika moto warudi duniani wakafanya matendo mema Allah atawauliza swali muhimu sana swali hili naomba ulishike Allah atawaambia hivi awalamnu annikum hatukukupeni nyinyi umri hukupewa wewe umri ulitoa miaka kumi. ulipewa miaka ishirini ulipewa miaka 30 ulipewa miaka 40 ulipewa miaka 50 ulipewa miaka 60 wewe katika hii dunia ulipewa miaka 70 80 90 Allah nakuuliza awalam nu'ammirukum hatukupeni nyenye umri ma yatadhakkaru fi umri ambao unatosha kabisa kukumbuka man ni nani aliyekumbuka kati yenu nyinyi Miaka thalathini, bado umeghafilika tu. Hapo ulipo una miaka ishirini ujazinduka tu. Miaka hii yote wewe bado bado umelala tu. Ujui kusema Qur'an? Allah nakuuliza. Allah anawauliza, awalam nu'amirkum? Hatukupa nyinyi umri. Hamkupewa miaka kuishi duniani nyinyi. Istoshe Allah anawakumbusha wa ja'akum na akakujieni mwonyeji akaja mtu akakawakumbusha Jabani ni kasome na jifunzeni dini yenu madrasa ipo flani kuna madrasa fulani kuna madrasa nenda kasome dini yako wewe soma kitabu cha Mola wako soma sunna za mtume wako alikuja mtu akakwambia usiiambiwa wewe sasa leo hii unataka kuniambia kwamba kutoe hapa kwenye hii tena moto nikupeke tena duniani nikupe miaka mingapi tena ya dunia. Fadhuku fama lilzallimin min nasib. Onjeni adhab madhalim illi hawana wa ku nusuru. aya naomba ukitoka hapa kafungue Qurani sura Taha sura nambari 35 aya nambari 36 na 37 soma hii aya alafu angalia umri uliokuwa nao wewe ambao tayari umeshaumaliza umri ujao hujui ni kiasi gani kimechbaka katika uhai wako wendo mabakiza siku mabakiza mwezi, mabakiza mwaka mabakiza wiki mabakiza masaa utamweleza nini mola wako chukua maamuzi kaya chini tafakari chukua maamuzi fanya mabadiliko na badilika dada yangu badilika mama yangu usipobadilika utakuja kujuta Majutu ambayo hayatakuwa na faida ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mama zangu awihifadhi dada zangu wanawake wa Kiislamu wa Allah wahifadhi mjitolee kushughulika na yale ambayo yanayowahusu na sisi pia Allah subhana wa Taala atupatie uwezo wa kuendelea kuwakumbusha wanaadama na tabia ya kughaflika, wanaadama na tabia ya kusahau. Basi tukumbushane, tukikaa jamani sio mkikany kaze kuzungumza umbea tu. Umbea tu ndio unaowasumbua hapana. Ah ah. Mkikao kati mwingine mwa mnauulizana maswali, shuga yangu, wewe na miaka mingapi? Ah, Mimi na miaka 35, ehe. Ni kasele 85 umehifadhi Qurani juzungapi? Mimi nilishatula 100. Ujisikii vibaya shoga yangu mpaka umri ule uko nao bado uko la tu. Muambie shoga yako. Si kuulizana una madera mangapi? Una viatu pia ngapi? Eh, umeolewa mke wangapi shoga yangu Aa, mimi nimeolewa watatu. Hamisukubali. Mimi nakiongeza tu atanitambua. Akiongeza, ongeza atanitambua kazi na waume tu na na ndoa basi Emu mkikao kati mwingine mkumbushane mambo yanayohusu baina yenu nyinyi na Mola wenu hawa wanaume wapo tu hawa watakufa mtaolewa na wanaume wengine wanaume hawa Wanaweza wakawacha mkaolewa na wanaume wengine wanaume hawa wapo tu hawa hutokufa na mume wako nani aliyekufa na mume wake utakufa peke yako utakutana na Mola wako peke yako hili jambo la kufahamu Korani ni jambo lina kuhusu wewe peke yako halifungamani na mume wako halifungamani na baba yako wala dada yako wala shangazi yako wala mjomba wako hili ni jambo lako wewe mwenyewe peke yako pambana uiikowe nafsi yako ni aibu na ni fedheha kubwa sana mwanamke wa Kiislamu hujui kusoma Korani haujahifadhi alquran macho unayo akili unayo masikio unayo sunna za mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam hujui hujui hadithi sahihi ni zipi hujui hadithi dhaifu ni zipi wewe upo tu kazi yako ni kufuatilia mambo ya watu achana na hayo mambo allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika njia ya haki na akushughulishe na lile linalokuhusu والله تعالى اعلى واعلى وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته